prezanton emisionin Gjurmëve të të dashurit ton Pogshin të duruor dhe ishin të bindur në rrugën që kishin ndjekur. Muslimanat e parë e ndjenin në veten të lodhur nga gjitha këto që po vuanin. Kështu lindi ideja e grumbullimit në një shtëpi, ku muslimanat të merrnin kurse trajnimi nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Nga vua që të shumta, ata kishin nevojë të takoheshin diku së bashku dhe të qanin hallet. Nevoj që profeti sallallahu aleyhu a sellem ti qetësoj dhe të ashtoj besimin dhe sigurin të zoti është tu lindi idea që të grumbulloheshin në shtëpin e Erkam i bën Erkamit Shtëpia e Erkam i bën Erkamit është vendi ku profeti sallallahu aleyhu a sellem filloj të grumbullohi muslimanët nga viti treti profecisë Dheri në vitin e gjasht Kë ishte një ide e re e muslimanëve Për të përshtatur me kuset e rënda Me të cilat përbalësh Qëlimi me grumbullimi në këtë shtëpi Ishte që muslimanëve të rrit e morali Të qartsoj vizioni Të shtohj besimi Dhe të ishte një vend Ku besimtarat e lodhur Dhe të keqt shtrejtuar Të mund të gjenin pak qetsi dhe paqë. Arkam Ibn Arkami ishte një iri musliman që kishtë mbushur e 17 vjetë. U caktua shtëpia e ti si vend ku dhe të grumbulloheshin për disa faktorë. I pari, përshkak se kurejshëve nuk do të binte në dërmen që muslimanët të grumbullohen në shtëpin e ti pasi nuk ishte më shumë se 17 vjetë dhe nuk e njëhtë e kushë. E dytë, shtëpia e tij ishte në mes të farefisit të tij, dhe nëse do të zbulonin kurreshët, do të ishin të mbrojtur nga farefisi i Irqamit. Këta 200 musliman ti kishin mësuar nga shkolla e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, jan ata ti që ndruan çdo sprovë. 20 vite më pas në betejën e Hunenit ku e gjithë u shtria mushimane filoj të tërhiqe i parasulmi të armigjve, të vetëmit që nuk u tërhoqen, por vazhduan të luftojnë ishin këta 200 besimtarët e parë që ngrumbulloheshin në shtëpi në Erkamit. Profetis sallallahu aleyhi wasallem, në kështë shtëpi u mëson të shumë gjëra. E para ishte se duke qenë të gjithë bashkë, a imbiltë në zemrat e tyre dashurin dhe dëshiren për të qenë i bashkuar. Aty se cili mëson të dhe ndikohi nga shpirti vlazëris dhe sakrificës për të ndihmuar njëri tjetrin. E dyta ishte se mësonin si të pastronin në zemran dhe të ndieshin më pranë Zotit. Mësonin dashurin për adheun dhe vendin kujetonin mërnin informacionë në rëthëndjarjeve politike që zhvillojshin në shtetet për rrëth. Gjatë kësaj kohë, shpalët suraj a asër, që fletë rëthërëndësisë se bashkëpunimit dhe veprimit në grupë. Pa shakohën, nuk ka dyshim se njeri ju është në humbje të sigurt, me përjaçtim të atyre që besuan që bënë vej pra të mira, që përositën njëri tjetrin të përmbajnë të vërdetës dhe që këshiluan njëri tjetrin të jenë të durua shumë. E lë asër një tre. Kjesure, si të shihet, fletën bi rëndësin e bashkëpunimit të ndërsjelë. Më pas shpalesurja rumë, që fletën bi situatën politike të vendeve të tjera për redhë. Allahu radh kësaj thot Alif Lam Mim Bizantinët u mundën në tokën më afër tokës së arabëve, por padisfatës së tyre ata do të ngallniein brenda pak viteve. Çështja është vendimi i Allahut, fillim e mbarim për disfatë dhe për fitore. At dit kur do të fitojnë bizantinët, besimtarët do të gëzohen për ndihmën e Allahut. A i ndihmonë atët që do dhe a i është gjithë fuqishëm më shiruës, e rumë një pesë. Kështu profetis arallahu alihu asallem dhe zoti i edukonin muslimanët dhe i banin të vedishëm dhe për njëjarjet në dërkomtare. Kurse sot ka muslimanë që nuk dinë se qëfar ndodhë në vendin e tyre, Shumë njërës me ndojnë që brezë i shokove të profetis arallahu a.s. kanë qenë njërës që veç adhurimit të zotit nuk dinin gjë tjetër. Por e vërteta është se ata veç dëtyrave fetare merëshin dhe me qështjet politike dhe organizative. Tek ata më mirë se kudo shfaqe i shpirti për të punuar si një grup pune i vetëm. Kurse në surën enam Profeti sallallahu aleyhu a sellem I shpalëshin pjesë që u jepni në kurajo muslimanëve Allah i madhërishëm në kuranë thot Qelesat e fsheksive janë vetëm të aji Ate nuk e di kush posti Aji e di që ka ka në togë dhe në det El enam pësëdhjet e nënd Thuaj Namazi im, qurbanimi im, jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për Allahun, Zotin e botëve. Al-An'am 1062. Me këtë ajete Profeti sallallahu alaihi wasallam u jep të koraju shokove të tij në shtëpinë e Arqam ibn Arqamit për po kështu duhet të lexojmë edhe ne Kur'anin. Në këtë shtëpi i Profetit sallallahu alaihi wasallam umësonte shokove të tij dashurinë për atdheun dhe shoqërinë ku jetonin. Për këtë i shpallet surja Yusuf ku profeti Yusuf alaihi salam mëjisë u burgos padrejtisht në kohën kur ata që e burgosën patën nevojë për të u ofruar ndihmën e tij. A i e kuptoj se qëfar katastrofe dhëta përfshinte vendin e ti nëse nuk i ndihmonë. A i kishte në dorë të akmerej ma ata që ishin siel keq me të dhe e kishin burgosur. Kështu, me shpaljen e surës Jusuf, muslimanët mësonin nëse ishin më shirë për njërezimin dhe simbol i së mirës në tokë. Ish-te kush ka ku që pranonin Islamin njerëz si Halit Ibn Velidi, e Qrema Ibn Jahli et e tjerë. Shkaku ishte se në këtë fe gjenin mshirën. Ky është Islami të cilin kemi përqafuar edhe ne dhe me të cilin kërnohemi. Mpas shpallet dhe surja Hud e cila përmban histori të profetave të cilët edhe ata u kishtrejtuan dhe vuajtën. E rrëth Erkam i bën Erkamit nuk dhjetë gjithë tjetër për vetë se ofroj shtëpin e ti për muslimanët edhe profetin sallallahu alaihu sallam. Kështu, gjëja me cilët dalohi Erkami ishte shtëpia e ti të cilën e latë të lirë për muslimanët. Shtëpia e ti ishte ajo nështëpia që e rëkami i adha islamit. Kër muslimanët e migruan nga meka për në Medin, gjdo musliman nga Medina merte një musliman nga meka në shtëpin e ti. Thuhet që profetis sallallahu a.s. kishtë bler një shtëpit të cilën i adha e rëkamit si shpërblim për shtëpin e ti në meke. Erkami nuk posedon të gjithë tjetër që ta vendosë në shërbim të fesë, përveç të pisë. Po ti, ovëla, qëfar ke vënë në shërbim të fesë? Qëfar i ke dënë asaj? Këtu nuk kemi si qëllim diçka materiale, por gjdo gjë që shërben për të zhvilluar vendin tëndë. Gjeja me ëmbël dhe që e shionë më shumë në këtë botë është kur jeb diçka. Nëse jetojmë me vetën për vetën, lindim të vegjel, jetojmë të vegjel dhe vdesim të tjil. Kurse, kur jetojmë për të tjerët, jetë ajo në zgjatët dhe lidhet me jetën atyre që do këthejmë buzëqeshe në fityr. Atë ditë që të japë shumë, dhe të, të ndjesh që ke marë shumë nga kjo botë qet mësojeni nga mësuesi ynë vet i dërguari Muhammed sallallahu alejhi wasallam shokët e tij tregojnë që profeti sallallahu alejhi wasallam në Ramazan ishte si era e shpejt në bamirsi kudo çita ishte e mira do të gjeje profetin sallallahu alejhi wasallam gjatë këtyre viteve kur muslimanët keq trajtoheshin shpallet edhe një sure tjetër ajo el mutaffifin Të mjerët ata që mangët matin e peshojnë Ata që kur matin për njëzve për vete e pjotsojnë A kuru matin të tjerove ose u peshojnë u lënë mangët A nuk e din të atilët se kanë përturin gjallur Në një dit të madhe El mutafifin një pes Ky është një mesash Ma antë të cilit kuptohi që profeti sallallahu a.s. nuk ishte dërguar për reforma fetare Për të thyër i dhëj dhe të njerëzit i falen në vetëm një zoti Profeti sallallahu a.s. ashtu si që u dërgua për reforma në fe U dërgua për reforma në ekonomi, në moral dhe në gjdo fush të jetës A ju dërgua për të ndryshuar gjith mentalitetin asaj kohë Ai erdhi me vizion të përgjithshëm të mbar jetës. Pas islamit të Hamzës dhe Omerit, numri i muslimanëve filloi të shtohej më shumë. Qureshët të gjendur para një situate të tillë, ku keqtrajtimet nuk kishin siell dobi dhe numri i muslimanëve vetëm sa shtohej, menduan të ndryshojnë politikë dhe vendosen që të kthehen politikës së bisedimit. Kështu, ata inderpejnë keqtratimet dhe vendosën që të hynin në bisedime, të silat dhe të përqëndrojëshin me vetë profetin sallallahu aleyhu sallem dhe me gjagjajnë e ti e butalipin. Këto bisedime dhe të kishin në themel joshin e profetit sallallahu aleyhu sallem me pasuri dhe pushtet. Ka shumë muslimanë dhe njerës që i përbalojnë në keqtratimet dhe vua tjetë për shkak të një ideje apo bindjeje të drejtë që kanë. Por kur vini ju është me pasuri apo pushtet, thyhen para tyre. Tani profeti sallallahu alaihi wasallam pas këtyre thrajtimeve dhe fyerjeve do të provohej me yoshje për pasuri dhe pushtet. Besëdimë do të zhvilloheshin mes kurreshëve që ishin të fuqishëm, por të dobët pasi nuk kishin besimin dhe vizionin të qartë për të ardhmen, dhe muslimanëve që ishin të dobët, por të fuqishëm me besimin e tyre në Zot. Ishte një dy luftim mes monedhës fals dhe asaj të vërtetë. Bisedimit me gjagjajnë e profetës sër Allahu a.s. e Butalipin. Qëllimi me këto bisedime me gjagjajnë e profetës sër Allahu a.s. ishte që ti bëni presion, ose ta bindë Muhammedin sër Allahu a.s. që ta lërë këtë rruk, ose të pranoj që tu adorëzoj atë të kurejshëve. Ata vajtën tre herë për të biseduar me Butalipin. Herën e parë, vajtë një përfatsi që përbëhen nga Ebu Lehebi, Ebu Sufjani, Utbe i bën Rëbija, Shejb i bën Rëbija, El Welit i bën Mughire, El As i bën Waili dhe Ebu Lbuhturiu i bën Hishami. Këta ishin personat me më pesh me skureshëve. Vajtën të kebu Talibë dhe i thanë, Më bëje djalë në vëlajë tëndë, A i ka sharë zota tanë, dhe ka futur armiqësin mes nesh. Ose të deturohet të mos flas, ose na lërr neve të merremi me të. Profeti sallallahu alaihi wasallam derën që ko kishte qenë në mbrojtjen e xhaxhait të tij dhe nuk guxonte kusht të bëj keq. Pasi dëgjoi Ebu Talive me të mir u ambushën mendjen dhe dolën. Por Po u premtu uartje Hërën e dytë që vajtën të kebutalibi Vajtën me një oferte cila të regonë Se sa mendje leht ishin Vajtën të kebutalibi dhe i than O e butalip I kemi sjell i maren Gjallin e velit i bën mugires A i është gjalli më i mije që kanë koreshet Si nga farefisi dhe hieshia Ashtë dhe nga logika mërë atë dhe mbaje si fëmijen tëndë. Në vend të ti, në jebë djallin e vëlaj tëndë, që shanë fejnë tonë dhe fejnë tënde, me qëllim që të vrasim. Kështu, jemi barazi, të dhamë një pre nesh dhe në dhe një pre jush. Ebu Talibja këtheu, jo, kështu nuk jemi barazi, unë të marë djallin tuaj dhe të ushenë shtëpinë time, ku se ju të mërë një djalin tim dhe të avrisni. Për zotin, diçka e til nuk mund të ndodhë kur, pra ndaj bëni që të doni. Diçka rëndësishme me këtë rast është se, nëse endjen që jenë në rrug të drejtë dhe me të vërtetën, mos u lëkund dhe qëndroj fort. Sa do i do bët qofsh, mos ki frik nëse jenë me drejtën, pasi do të triumfosh. Edukoj e fëmijën tënd me këtë frym, që e dreta do të triumfoi si do që të jetë puna. Të regoj për këtë qoftë dhe hisori imaginare, por që janë gullisin diçka të tjilë dhejlë në menjë, me qëlim që të përkraht të drejtan, qithmon. Herën e tretë, të ina paosur që deri atë herë nuk kishin arritur gjë i vajtin e Abu Talibit dhe i than O Abu Talib ti ke pozit të lartë dhe je i moshuar djali vëllejtant vazhdon të nasjellë telashe por pas kësaj dite ne nuk do të durojmë ose ta ndalosh sot ose do të luftojmë ty atë dhe gjithë familjen Benuhashim, deri sa njëri nga ne të shuhet. Kër e Bu Talib e kërkoj të flas, ata uquan, për të ularguan. Këtë her, e Bu Talib u trondit shumë, pasi ishte hera e parë që dikush fliste për familjen e ti në atë mënyrë. Familja e ti ishte nga familjet smëtë njohura në mekë, Baba i ti, Abdul Mutalibi, ishte aji që kishtë zbuluar pusin e zemzemit pasi ishte mbuluar. Gjyshë i ti, Kilabi, është aji që i mblodhi dhe i bashkoj kureshet. Baba i ti, Abdul Mutalibi, ishte i vetmi që kishte guzuar të takohet me ebrehan dhe kishte kërkuar t'i kthej bagatit e ti. Kështu që fjale që sa po i than e tronditën shumë, Pasi kuptoi që e kishin seriozisht këtë rrah. Mënyrë urdhëroi njërin nga fëmijët e tij të therras Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pasi erdhi profeti sallallahu alaihi wasallam dhe u ul filloi xhaxhaji i tij ti rrëfej ti gjithçka kishte ndodhur. Pasi përfundoi heshti pak dhe i tha profetit sallallahu alaihi wasallam O djali vëllaitim, ruaj e veten dhe më ruaj dhe mua. Mos më ngarko me gjëra që nuk munden ti mbaj. Profeti sallallahu alejhi wasallam pasi e dëgjoi, ia ja ktheu me fjalët: Betohem në Zotin O Xhaxha, nëse më vendosin dielli në dorën e djathtë dhe hënën në dorën e majt, me qëllim që ta lë këtë rrugë, kurr nuk do të pranoja të lija. Diri sa të bënd të zotit të triumfoji Ose të vdes në këtë ruk Pas i tha këto fjal Profetis sallallahu a.s. Filoj të qaj E gjithë botëm e të mirat e saj Nuk vlen të gjithë para rrugës të cilën kishtë të gjithë Profetis sallallahu a.s. Kishtë e zemër sfiduese Por në të një të nko Në të një të nko a dhe më shiruese dhe të butë. A i dinde të reagonte me forcë në momente që nuk bënde të dobi veç forca dhe me të butë në momente që vetëm butësia vlente. Zemra ati i kishte të dyja këto cilësi. Sot ne kemi të rinjë janë këm gullës në të drejtë dhe veç ashpërsis nuk njojnë gjutë tjetër. Këmi edhe të rinjtë që janë aq të urdhë dhe të but, saqë në kohë të vështira nuk dinë të reagojnë fuqishëm. Kurse profeti sallallahu alaihi wasallam kishte edhe këmbuguljen me forcë, por dhe butësinë me mëshirë. I till ishte profeti sallallahu alaihi wasallam. I kishte të dy cilësit që në pamje të parë duken të kundërta. Gjë më vështirë për një baba është të vdesë fëmija në moshtere. Në një rast të til, është e vështirë të bashkosh me zëdhimbjes dhe mëshirët për fëmijen dhe me spranimit të qenit i kënachur me caktimin e Zotët. Fudel i bën ajadi, rrathherë shihet të busqesh, kur i vdi që djali e djetë veqar, e pan të busqesh të shpesh. Kjo, pasi me zëdhimbjes dhe mëshirët për vdekin e djali të dhe mes të qenit i kënachur me caktimin e Zotit, a i zgjohë dhe këtë fundit dhe busqeshte. Kurse, kur profetis arallahu a.s. i vdicjë djali i ti i fundit Ibrahimi, e pan të qante. A i në të njëtën kohë ishte i kënachur me caktimin e Zotit, por edhe në gjente dhimbje dhe mëshirë për vdekjen Ibrahimit. Për këtë, a i qausi mëshirë, A dhe shprehu pranimin dhe të qenit të kënaqur me fjalët Syri loton, zemra hidhrohet, por nuk themi vetë se gjëra që kënaqin Zotin. A nuk ndjehesh krenar ti e pasues i Profetit sallallahu alaihi wasallam? Pasqë këtyre fjalëve Profeti sallallahu alaihi wasallam çohet dhe largohet. Dhe zajiti e thret përsëri dhe i thotë o gjalli vëllaj tim, shko dhe thuajt që të duash, për zotin nuk dhe dhe braktis kur, në pas e bu talibi thuri disa vargjet të cilat përhapen në mbar meken. Për zotin nuk dhe të arrin të këti, dhe dhe sa tëmbullohem me dhe, vazhdoj rrugën pa të prej kur kush, përgëzoj e dhe kënaqu me këtë edhe ti vetë. Me të vërtet, Ebu Talibi nuk pranoi Islamin, por ai ishte burr dhe sakrifikoi per profetin sallallahu alejhi wasallam. Ebu Talibi kishte edhe dy vëllezër tjerë, Abbasin, qe deri ne kët kohë ishte i asnjanshëm dhe Ebu Lehebin, qe kishte shpallur armicien kundër profetit sallallahu alejhi wasallam. Cilin per to treve do te zgjidhej si shembull per veten tend o vëlla. T'lutem përgjigjë këse pyetje dhe zgjidhe njërim për tyre. Kështu, bisedimet me Butalibi nuk patën të bi. Atëherë menduan që të takuar në vetë profetin sallallahu a.s. dhe t'i propozojnë disa gjera. Kështu, mblidhen pari e kurejshëve dhe bjen në dakort që të dërgojnë në më të vjetërën për tyre u këba i bën rabijan të bisedoi me profetin sallallahu alaihi wasallam shikoi ukbet e profetit sallallahu alaihi wasallam të cilin e takoi te qabbja dhe pasi u ulën i tha o djali vllai ton un kam ardhur te të, të ofroj disa gjëra prandaj mndjo se ndoshta do të pranosh disa prej tyre profeti sallallahu alaihi wasallam i ja aktheu Fol, o e buvelit, po të dëgjoj, a i tha, ne di impozitën tënde dhe të familjes tënde në mesin ton, a jo që i kësijel popullit tënë ti, është diçka shume rëzikshme dhe që nuk kanë dodhër më par, me këtë ti në ke përqarë unitetin ton dhe ke ndarë baban nga birin, Nëse me këtë që bën, ti e si qëllim të mbledhësh sa më shumë pasuri, ne do të mbledhim gjithë pasuritë tona edhe dhe do t'i japim derisa të bëhesh më i pasuri mes nesh. Nëse me këtë kërkon pozitë, ne të zgjedhim të parin ton dhe nuk vendosim për asgjë pa marrë mendimin tënd. Nëse dëshiron pushtet, të bëjmë mbretin ton. Nëse kjo që të ndodh është prej djineve, të mjekojmë me doktor dhe shpenzojm pasuri derisa të shërohesh. Nëse dëshiron të martohesh me një grua të bukur, të martojmë me gruan më të bukur të qureshëve. Profeti sallallahu alaihi wasallam e la të flas dhe e dëgjoi deri në fund me gjithë ofertat e ulta pasi përfundoj dhirë në fund fjalën e ti, profeti sërallahu a.s.m. e pyeti, a përfundove o e buvelit, po ju përgjit, tani më dëgjo mua, dhe filloj të ledzoj ajete nga sure fusile. Hamim, zbritje pre mëshiruesit, mëshirë bërësit, Liber që a jetet e ti janë të shkoqitura, duke qenë kur anë arabisht për një popull që di të kuptoj. Êshtë përgëzues dhe qortues, por shumitës e tyre ja këthyën shpinën, andaj, ata nuk e të gjojnë. Ata thanë, zemra tona janë të mbyllora nga jo që ti në thëret, dhe në veshët tanë kemi shurdhim të rëndë. Kështu që, Në dërmjet nesh dhe në dërmjet teje egziston një perde, pra ndaj ti vëprosi pas tëndes e ne vazhdojmë tonën. Thuaj, unë jam vetëm njëri, si kurse edhe ju, mua më shpalët se zoti juaj është vetëm zoti një. Pra, dhe tonjua ti dhe kërkoni falje pre ti, për i dhojtarët është mjerim i mëth, të cilët nuk e japin zekatin dhe mua ata e më hojnë botën tjetër. Nuk ka dyshim sa ata që besuan dhe bën vepra të mira kanë shpërbrim të përhershëm. Thuaj, a ju jeni ata që nuk i besoni ati që e kryoj i tokën për dy dit dhe ati i pështruan një shok? E aje është zoti botrave? Aje që në të vurik kodrat të forta, i ashtoj të mirat asaj dhe brenda 4 diteve të plota caktoj të gjitha kushtet për të jetuar në të. Pra, para ta që pjuesin për kohën e krimit të saj, mandej e mësyn qielin e aji ishte të tym, mjegullin që ishte si materje e parë dhe ati edhe të tokës i tha. Kjasu një udritim me dëshirë ose me dhunë, Atë të dyja thanë, po i qasëmi me dëshirë, dhe ata i kryojë shtatë qije i brenda dy dyteve dhe se cili qijel i caktojë atë qije i nevojitej. Qijelin më të afert të dy njasë, ne e stolisëm me ylje ndryquese dhe bëm të mbrojturë. Kjo është caktim i plëthuqishmit të dishmit. Dhe rrisa profetis alallahu alie vësallem po ledzon të ajetin në qovësa ata nuk përgjigjen tithuaj unë të rrhoqe vërreqen e një rufeje si rufeja e adit dhe themudit fusile një tëmdjet Velidi vendosi dorën e gojnë e profetis alallahu alie vësallem dhe i tha për hatër të idhive të gjaku që kemi mjaft kjo pas ju frikësua se mos i vjen dëshkim në ato qaste, me njerë qohet dhe shkon të koresht. Kure pa e bu Sufjanin nga lartë, u tha të pranishmove, po vjen me mendimet të kunder ta ma ata të cilat shkoj. Kura rritit e koreshet, ata e pyta, që në ke siel o e bulvelit? Aj u tha, ajo që u kam siel është se kam dëgjuar fjalë, që nuk i kam dëgjuar kur më parë. Për Zotin, ato nuk ishin as poezi dhe as magji. Për Zotin, fjalët e ti kanë mbëllësi dhe aj vet është imbushur me hieshi. Aj është frydhënës dhe gjithmonë lartësohet dhe asgje nuk lartësohet mbi të. O, kuresh, sot kërkoj të më bindeni, më pas më kundështoni sa të doni. Lereni atë burë në atë që kërkom të arri, pasi për Zotin që aji do të ketë famë më pas, nëse linit të lirë dhe eliminojnë arabët e tjerë, ju fitoni, dhe nëse triumfon, pushteti ti do të jetë dhe juaj. Kër i të gjuam fjalët e ti, kër eshtë ti thanë, të pas ka bërë ma gjithë e ty, o e bulvelitë, Ky është e mendimi im, u tha aj. Nga oferta që i bën profetis arallahu alejo sallem, mund të linje pyetje. Përse profetis arallahu alejo sallem nuk pranoj të merte pasurit e tyre dhe të bëj i pari i mekes dhe më pas të jep të urdhur që të gjithë të ndjekin fene ti. Kjo, pasi në islam, që limi nuk e justifikon njëtën. Profeti sallallahu alaihi wasallam në rrugën e tij ndjek vetëm politika të pastra. Nëse profeti sallallahu alaihi wasallam do të kishte triumfuar në një mënyrë të tillë vallë, a do të pëlqente ty jo valla? Koncepti i politikanit sot është komplet ndryshe. Ai nuk lë mënyrë dhe mjet pa përdorur për të arritur qëllimin. Kurse profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e pranon një politikë të tillë. Nëse profeti sallallahu alaihi wasallam do ta kishte pranuar pushtetin, njerëzit në atë kohë nuk do e pranonin në rrugën e tij. Ather do t'i detyronte që ta pranonin, kështu do të kthehej në diktator. Dhe ajeti në fe nuk ka thënë nuk do të kishte vlerë. Gjithashtu muslimanët që ishin në atë kohë nuk ishin të përgaditur si që duhet për të përquar mesajin të tjerët. Kështu, më shumë dhe të prishnin se sa rëgullonin. Kur kur e shëtë pan që përpjekja e velidit nuk pati sukses, palija e tyre e përbër për e 7 vetësh vajtën vetë të profetis sallallahu a.sallem dhe i propozuan përsëri të njëtë atë oferta ku se profeti sallallahu alaihi wasallam me dije se këta ishin parie e kuraysheve u tha Un nuk kam ardhur te marr pasurinë tuaja as te bajem mbreti juaj as nuk kam ardhur te jem i pari juaj por un jam i dërguari e Zotit te botëve te ju nëse pranoni mesazhin me cilin kam ardhur ai është fati juaj në këtë botë dhe në botën tjetër nëse refuzoni do të jem i dërua shumë me caktimin e Zotit, dere sa të jetë Zotit aji që të gjykojë me sneshë. Një dit, një nga kureshet për ta nga cmuar i tha, O Muhammed, në thuaj, a ti e më i mirë apo babaj ytë? A ti e më i mirë apo Abdul Mutalibi? Nëse thuaj që babaj dhe gjyshë ytë janë më të mirë se ti, përse i këllën zotat e tyrat her, nëse thua që t'i e mëj mirë sa ata, në e thua i me qëllim që t'a marin vesh njerëzit. Profeti sallallahu a.s. nuk u këthe o përgjitje, pasi po t'i këthe në përgjitje do shkakton të probleme. Kërë që me ndje dhe mëtej për kure ishtë. Me këtë, profeti sallallahu a.s. në mësonë, që disa pyetjeve nuk kemi pse t'u përgjigjemi. Shpesh herë përhapen fjalë dhe shpifje që nuk ia ja vlen të merresh me to, dhe t'u japësh përgjigje. Pasipan të gjithë këto përpjekje dështuan. Kur e shët i hyn në rrugës së rënjes në ujdi. Kështu atë i propozuan profetit sallallahu alejhi wasallam të një ditë të adhuronin ata Zotin dhe ditën tjetër profeti sallallahu alejhi wasallam me muslimanat ta adhuronin idhujt e tyre. Por Zoti shpalli surën Kaferun që thot: Juaj o ju besimtar, un nuk adhuroj atë që ju adhuroni, as ju nuk jeni adhurojës të atij që un e adhuroj. El Kaferun 1 3. Më pas i kërkuan që në këmbim që të besonin dhe të pranonin fejnë e ti, të largon të muslimanët fukarejnë dhe të varëfër. Kër i propozuan këtë, profeti sërallahu a.s. filloj të mendohi. Por, me njëheri shpalët a jeti, dhe sykur ne të mos të kishim forcuar ty, ti gati anove diqka pakte ata. El Isra, 74. 74. Dhe mu si përzë ata që adhërojnë zotin e tyre pra mëngjesë e mbrëmje, duke qenë të sinqert në ti. Ti nuk përgjigjesh asë gjë nga logaria e tyre, e asë ata nuk kanë kurfarë përgjithsie nga logaria jote. E po i dëbove ata dhe të bëhesh nga të padrejtit. L.N. Am, 52. Nga këtove primet të koresheve, duke qarë që profeti sara Allahu a.s. ishte më i fort. Më pas filuan të kërkojnë gjëra tjera, si kusht besimi, për shembul, ata i kërkonin. Ata thanë, nuk të besojmë ty beri sa që të nëndzirë shprej tokës burime, ose nuk të besojmë dheri që të kesh kopshte me hurma e me rush, e të bësh të rjedhin vazhdimisht lumej në mesin e tyre. Ose nuk të besojmë derisa të bije mbi ne qielli copa copa, ashtu si po mendon ti se si do të na dënoi Zoti, apo të na sjellësh Allahun dhe engjëjit pranë nesh, ose të kesh një shtëpi prej ari, apo të ngjitesh lart në qiell. Po ne nuk të besojmë për ngjitjen tënde derisa të na sjellësh një libër që ta lexojmë. Thuaj, subhanallahu. I madhërishem është Zoti im. A mos jam un te ther vetem se njeri pejgamber El Isra 90 93 Gjithashtu i kërkonin si kusht që të besonin që profeti sallallahu alaihi wasallam të ringjallte gjyshin e kurajsheve Kusej ibn Kilabit Profeti sallallahu alaihi wasallam uaktante Un nuk i kërkoj Zotit gjëra të tilla Profetët e më parë shëmi lutëshin Zotit për mrekuli të tila dhe aji u përgjigjej. Isa i për shembul kër i kërkuan që t'ju zbriste një sofrë nga qieli, Zotit u aplëtsoj kërkesën. Salihut a.s. i kërkuan një deve që të dal nga një shkëmb dhe Zotit u aplëtsoj, kurse profetis sërallahu a.s. e refuzon të viskat të tila. Pasi aji ishte dërguar me një fej e cila nuk do triumfonte me mrekulli por me burat që ata përqafonin mrekulli të profetis sallallahu aleyhu a sellem ishin vetëm për që dhenë vullnet besimtarave dhe profetis sallallahu aleyhu a sellem dhe nuk ishin për të ndryshuar gjendje në një jetë tjetër në kuran thuhet që ata i kërkuan ata than përse të mos i ketë zbritur ati një mrekulli nga zoti i ti thuaj qështje e mrekullive është vetëm në duar të Allahut, e unë nuk jam tjetër post tërheqës i vëretjes dhe shpjeguës, pa nuk umë jaftoj atyre që ne tashpalëm librin i cili u ledzohet atyre, e s'ka dyshim se kjo është dhurat e përkujtim për njerëzit që duan të besojnë. El Ankebut, 50.51 50 Po të shohim, Profeti sallallahu a.s. deri tani refuzonte të gjdo përpjekje të tyre për marveshi. Ka kjo dikush mund të pyjës. Si ka mundësi që profeti sallallahu a.s. për gjdo gjë refuzonte? A nuk të regon kjo që muslimanët janë kokfort? Në mesë të këtyre refuzimeve për kompromis nga koreshët, Profeti sallallahu alaihi wasallam u propozoj diçka tjetër rreth të cilës mund të binin dakord. Deri tani, propozimet e kurrëshëve ishin kundër parimeve të Profetit sallallahu alaihi wasallam. Nëse kurrëshët do të më ftonin në aleancën e fudulit, do pranoja tu bashkangjitesha. Ajo ishte një aleanc që kurrëshët më parë e kishin formuar me qëllim që kujdo që ishte bër padritsi ata do të ndihmonin dhe përkrahnin dhe resa të vendose i dretësia. Me këtë, profetis arallahu a.s. u thoshte që me gjithë mos marrëveshe që kemi, le të bijem në dakord në bëgjërat e përbashkëta. Të njëtë një kërkojmë të bëjmë sot me përëndimin. Sigurisht që ne nuk i pranujem shumë gjerat e tyre, por kemi gjerat tjere të përbashkëta me cilat përbashkëta mund të ndërtojmë ura komunikimi autori i tekstit Amr Khaled lexoij Chenan Ismaili ilustrimi artistik Florent Рустеми